але Гримільди вже ніде не було. Подумавши трохи, спащила і розлютована, Брунгільда пішла на протилежний кінець двору, де стояв хромець барона Сікурда. Гремільда, мов, чекала тихо-двідин. Коли королева рипнулася до світлиці, та напівлежала на встеленому ведмедному слоні і навіть пальцем не ворухнула до високої гості. Брунгільда була аж червона від злості. «Може мені вклонитися?» тихо проказала вона. Пощо? відповіла Гремільда. «То є лишнє. Ми з тобою вже виділися сьогодні». В її голосі було ще більше зневаги, ніж там у хоромі, і Брунгільда не могла стриматися. «Ям королева і жона короля Бургундії! Коли я повідаю тобі щось, ти не говорити імеш зо мною так». «Що?» – крикнула Брунгільда. «Що?» Гремільда кинулась кудись у бік». Те, що Ганно, взяв тебе одуром, удурив і тебе, і твого вітця. Королева полегшуну відітхнула і спліж їй, мов, гора впала, та злість от того не Що Щос, викрила мені! Зневажливо сміхнулася вона до зовиці. Ти я й сама відаю, і усі відають. За те, Гунтер, і я король. Так, одуром, але ж отець мій не дав би мене за нього. За те, ям тепер королева. А ти, що єси? хто є твій мішці курт? і повагом вийшла, бо ті гремільдені новини не становили таємниці ні для кого, і дурне дівчись марно зажило собі ворога. Та на тому не відбулося. Вдома Брунгільда поскаджилась чоловікові, і король якось аж ніби здригнувся від тих слів. «Сестра твоя!» – ображено закупила губу королева. Гунтер пильно глянув її вічі і перепитав. «Більшого не рекла нічого». «А що?» Король промовчав і, махнувши рукою, залишив жінку саму. Брунгільду занепокоїла його поведінка. Зо два дні вона носилася з тією тривогою, тоді таки підстерегла за овицю в темних сінях свого терема. «Щос мала на оці!» В сінях нікого не було, і розмова лишалася віч-навіч. Гримільда зумисне підвищила голос. «А те, що не їси королевою за поконом!» «Як-то не єсмь. «А так, брат мій узяв тебе одуром, роздяг тебе не він, а мій між Сікурд. І не вельми пишайся переді мною!» Брунгільда якийсь час мовчала і тільки чути було, як важко дихає. «Хто повідав тобі?» «Сам Сікурд!» – голосно кинула Гремільда, і тепер уже вона, а не королева, гордовито випнувши груди, пішла перша з хорому. Брунгільда дивилася, як у світлі відчинених дверей блиснуло золоте огорля на зовиченій шиї, і пекуча згадка обпалила її всю. Перед очима промайнули давно забуті картини того весняного дня, і раптовий сумнів охопив королеву. Тоді, коли вона лежала вибита з сідла, їй здалося, що лицар, який розпанахав їй одежину на грудях, мав чорні очі. В гунтера ж вони виявилися сині. В ту мить Брунгільда не надалася йому надто великої ваги. В такому стані може що завгодно привидітись, а тепер їй аж подих перехопило. Вона притмом ускочила до великої світлиці, і хоч там, крім короля Гунтера, був його брат Гернот, спитала в короля, люто примруживши вічі. — То хто ж роздягнув мене перший? Ти чи Сікурд? Я... Не зразу і не дуже впевнено відповів король і перезернувся з середульшим братом. «А що ти питаєш?» «Питаю, бо твоя сестра Греміль, до рече, щось не роздягнув мене перший ти, але її між Сікурд!» Гунтери з Гернотом заходилися спокоїти королеву, та їхні вспокоювання дужче втвердили Брунгільду на думці, що їй кажуть неправду. Вона тільки повторила. І Сікурд, рече так. І пішла геть, а король з братом, лишившись самі, довго мовчали. Нарешті мовчанку порушив Горват Гернот. Чуєш, Гано, ти маєш віри в Змія горянина Гано Гунтер блимнув на середульшого брата й одвів погляд. Той говорив не і все траплялося надзвичайно рідко, тим паче назвав його давнім ім'ям Гано. Пощо питаєш? «Питаю...» — вхилився до відповіді середульший брат. «Річуть, буцімто Сікур тубив змія-горянина. Віруєш у те?» Ган Гунтер стинув плечима. Тепер він уже здогадувався, до чого хилить Горват Гернот. Але то було неможливо. Сікур дає меч Вотана. «Ти віруєш у те?» — знову неприємно посміхнувся середульший. І та посмішка роздратувала короля. Вона завжди дратувала його. Сіри чуть так. І Сікурд рече. Сікурд, Сікурд, хто суть виділи його, той меч? Ям видів, уже не стримував роздратування король. Чув, їси, що мовить жона моя. Горват Гернот зневажливо помахав рукою. Пощо махаєш? Брат короля хотів щось відповісти, бо вже й посміхнувся так, як посміхається, коли має сказати щось небуденне. Та в цей час до світлиці вже з повитою сутінками зимового надвечір'я війшов жупан лужанський сватоплук. На ньому було товсте дорожнє корзно, фарбоване цибулею, і висока чорна бараняча шапка. Певно, сватоплук допіру зліз із коня, бо й шапка й корзно сивіли інеєм і ніс йому геть почервонів від холодного вітру. Жупан стримано вклонився королеві гунтеру, і король кивнув у відповідь. І з чим прийшов єси, герцоже? спитав він гоцькою мовою. Сватоплук відповів по Лужицькому, як говорив завжди. Маю вісника з восходу. І потер помер щоки за коцюрблою рукою. З восходу, з Русі. Що рече вісник? А що, рече? відповів Сватоплук. Людність моя втікає до Русі і у сіврську країну, і у Деревську. А що с не спинив їх? гримнув король. Сьогодні неприємності падало йому на голову, мов стиглі яблука, і тільки з цього впертого жупана не вистачало. Гатила зострашився єси. крикнув королів брат. їв єси попару його, тепер жахаєся й тіні його. Попара або масониця. Страва зроблена зі старим або свіжонарізаним хлібом і просочена молоком, чаєм або гарячою водою. І ти горвате, настовбурчився жупан. Усі смоїли його попару. Він мав на увазі всіх тут присутніх, але не наважився сказати сей про короля. Великий князь Київський Гатило пускає до себе налуги. То людність йде. То був їхній спільний гріх. Вони відкинулися свого часу від Гатила, хоч сватоплук, і цілував колись меча під городом Чернеговим. У півтемряві світлиці настала незручна тиша. Жупан, якого король називав герцогом, переступав з ноги на ногу біля дверей і не наважувався сісти. Щоб якось порятуватися від напруження, Горват Гернот викресав вогню і засвітив поставець на комині. Король махнув до Сватоплука Сідай, коли. Жупан сів од самих дверей. Горват Гернот обернув голову. Чув єси про золотий скіт Змія Горянина? Про Сікури, речеш перепитав жупан-сватоплук. «Чув єснь!» Вони й досі розмовляли так. Брати по гоцькому, ложицький жупан по-своєму, і ся впертість Сватоплукова дратувала короля. Король сам розмовляв Годською не дуже впевнено, і йому здавалося, що старий жупан посміхається з нього. Це завжди нервувало його, та зараз король Гунтер чекав, що скаже Сватоплук. Усяке речуть. Ухильно відповів жупан і засовався на дубовій лаві. Холод вийшов з нього, і тепер його побував під. «Усяке таке!» «Що ж речуть?» – підохотив королів брат. «Речуть же скіт такий є, що його стачило б на...» «На що?» «На полк лугарів!» – нарешті закінчив свою думку старий жупан. Короля все вивело з себе. «І ти б найнявся, жупана за той скіт?» Він сказав телужицькою мовою, і Сватоплук неспокійно блимнув на нього. Якусь хвилю старий вагався, тоді вирішив не хибити душу. «Лугарі служать тому, хто більше дає, княже. Так ведеться спокону. Король перезирнувся з братом і середульший спитав. «Пішов би си Гатилові за такий скіт у службу?» Сватоплук зітхнув. «Гатилові? До Гатили мені путь запалася». «Чого б то так?» «Сам відиш!» Проте й справді всі добре знали, і чи не найкраще той таки Горват. Тож він підбивав сватоплука, та й не тільки сватоплука, зламати віру Гатилові і вийти з-під його руки. Тоді багато лужичан полишили відведені їм землі і сполчилися проти руського великого князя, аби захопити городи в сіврській країні, на якій колись обкрешили зуби. То було вже скільки літ тому і Горват усе добре знав, а тепер ще й перепитує. Сам відаєш, повторив уже впевненіше Сватоплук і без видомого зв'язку докинув. А готи називають нас вен... вандалами, Прийняли суть тоту званку в латинців. Гернот упіймав таки його думку і завважив Візьми на груди хрест і не наричати ймуть вас так. Прийняти на груди хрест і стати готами? Сфотоплук рішуче підвівся. «Парку мені! Піду!» Король махнув недбало рукою, і старий жупан вийшов. Гернот сказав, коли важкі кроки втихли за дверима світлиці. «Рече на полк лугарів!» Король змовчав. Та що сидиш, брате?» – нервово засміявся Гернот. «Ждеш, поки все твоє крульство риготати почне?» Він знову перейшов на рідну мову, і король зіткнув, бо ті слова стосувалися його безпосередньо. «А сестра?» – проказав він. «Сестра? Грима ще молода!» «Молода!» – повторив король, і незрозуміло було, чи він погоджується чи заперечує. «Ти віруєш у змія-горянина?» Король знизав плечима. Гернут уже вдруге питав те саме. «Не є то ніякий змій-горянин, але валка купців-гречників. «Хто рече?» – сіпнувся король Гунтер. «Хто? Всі речуть, і всі відають. І тільки ми з тобою мислимо якогось там змія-горянина. Де б той змій узявся тут, у полях? Він же є в горах». Це була вже нова, зовсім нова думка, і король почав обмірковувати її з усіх боків. Найгіршим було те, що сюди приплилася й Брунгільда. Їй же не так сплохо затули шрота. Брунгільда і Гримільда. І коли щось потрапило на язик двом жінкам, його вже не втримаєш у темному кутку. Речи, Сікурдові, нехай покаже той меч Вотана. Я переб'ю його своїм мечем, і ти побачиш, що лже Сікурд. Ти, скороль, речи йому. А сестра? знову спитав старший брат. Середульший нетерпляче махнув рукою. Знайде собі ліпшого. Кого? Брати злякано повернули голову до дверей. У порозі стояла, горнучись у біле вовняне корзно, гримільда. «Така зима впала, такої речуть у сих краях давно не бачено єсть. Кого знайду я собі?» Нікого. буркнув король і сердито блимнув на сестру. «Що маєш ректи?» «Щось мовилисте про мене?» «А то забороняється!» – нахабно вишкірився брат короля. І про ти мовили? Я відаю, я всем чула. Що ж чула? Сестра дивилася то на одного брата, то на другого, і горнулася у своє корзно. Суть у вас очі лихі, братове, сказала вона по хвилині. Вельми лихі, щось недобре сте на думку взяли. Горват Гернот підійшов у притул, подивився на сестру. Пощо що королеву? Гремільда витримала його погляд і гордовито піднесла чоло. Нехай не пишається вельми. Вона є королева, я ж єм сестра королю. І не підлого роду, а таки ж княжого, як і вона сама. Може на в стояти перед нею? Перед королевою встати не хочеш, а свого брата змішала, яси з... Гернету жив досить негарне слово, але Гремільду воно не вразило ні з кілячки. Вона спитала, раптом дрібно засіпавшись. Що ж ти намислили? Що? Що?